Tal? saudos desde a edición número 87 de Off Mental A cara veda música na cara da radio Estamos en Radio Felispín de Farrol, Radio Calimera de Compostela Radio Fene, Radio Eume, Radio Redondela e Radio Negreira Todas aquelas emisoras alternativas, libres, e independentes Que se queran sumar a esta misión están convidadas, claro Un saúdo tamén a toda esa xente que nos escoita dende o podcast Dende o enlace en archive.org e mesmo en iVoox E se abrimos cunha nova sintonía. Desamos atrás esa versión instrumental da Ginopedi número 1 na versión orquestrada por Claude Debussy, esa aportación de o coetáneo de Sati. E imosa por esta outra, esta tempada, nos vai acompañar durante moitos programas, este músico e compositor chamado Hans Joachim Roydelius alemán, relacionado co Crowd Rock dos anos 70 en Alemanha, sobre todo na banda Cluster, E, bueno, neste traballo en solitario, editado por Erg Records, en 1979, o titulado Jardín au fu Jardín da Loucura, pois a esta peza tan simpática que imos utilizar como sintonía nos vindeiros programas. Rui Fortun, Rua Fortuna. E, xa que estamos con Hans Joaquín Roedelius, imos aproveitar a ocasión, sa que un dos nosos músicos favoritos, E nos trasladamos do ano 1979 ao ano 1981, un par de anos espois. Nese ano publicaba o álbum Wendersubent Beat, saco un título en alemán. Algo así como A can sopla o vento do sul. Imos coa peza homónima que abre precisamente este traballo. Hans Joachim Roedelius. Nos primeiros minutos de OV Mental. Joaquín Roedellius, no ano 1981. Nosso álbum, Bender Student Beat. Algo así como Cando Sopla o Vento do Sul. Imos a acudir a un dos nuestros blogs de referencia, otrasmusicasotrosmundos.blogspot.com para tirar algunas cuestiones a este álbum que aquí vos adaptamos para todas y todos radiofónicamente. Cuando sopla el viento del sur vender bit é o poético título do sétimo álbum en solitario deste músico alemán Hans Joachim Roedelius ex componente dos estupendísimos Cluster que xa sabedes que segundo a súa historia o principio eran Cluster con K e logo se pues, evoluíron a Cluster con C con diferentes integrantes entre dos que estaba claro Hans Joachim este álbum se publicou en 1981 un ano relativamente tardío respecto a aos mellores envites do que se chamou no seu momento crowd-rock, e todo ese territorio da música cósmica alemã. Glúster xa tiñan tido pleno contacto con Brian Eno, e xa tiñan internacionalizado o seu son. E outros clásicos do gremio, como Tangerine Dream, caminaban naquela nosa 1981, cara novas etapas algo máis prosaicas na súa trasectoria. Pola súa banda, Hans Joachim Roedelius, semella a facer neste álbum unha especie de amalgama entre o antiguo e o contemporáneo. Esa mistura por unha banda da sinxeleza primitiva, a aqueles primeros tempos, da música electrónica, con estruturas musicais menos estáticas, menos baseadas en texturas da música cósmica clásica setenteira. Imos con unha nova peza, esta que segue, A nosa pronuncia, evidentemente, vai ser como é, porque os títulos son en alemán, pero isto vai ser algo así como a Falgia Buchen. Aqui está de novo Hans Joachim Roedelius, 1981. 81 do álbum Bender Sudbend Beat cando soplo viento obíamos este Freudenstanz Hans Joachim Roydelius Se nos longos álbumes electrónicos e conceptuais da década anterior, da década dos 70 predominaba un afán de buscar o trance, a sutil progresión o traveso de pezas de 20 tantos minutos de durazón neste traballo apreciase que Roydelius seguía considerando a súa banda Cluster súa banda anterior como a súa maior inspiración, así como o traballo de artistas como os músicos en ambientais e a New Age norteamericana que sordía naqueles momentos e incluso álbunes de moda como Oxygen de Jean-Michel Yard. Tanto Cluster como Yard e incluso Crowdwork soían de cantarse máis polas pezas curtas e intensas que polos longos desenvolvementos e Roedelius mantén este traballo esas ideas de comezos dos anos 80 utilizando toda esa sabeduría tecnolóxica que, de que disponía non em mano foi un dos maestros do crowd rock sobre todo nessas bandas, Cluster, con K e con C para lograr un álbum neste caso un solitario, maravilloso e sobre todo comprensível para un público máis masivo Imos con a nova peza deste álbum o maestro, o mestre Hans Joaquín Roedelius esta que ouvimos leva por título Freudentans Thank you. Joaquín Roedelius, un dos grandes da música, da nova música contemporánea, electrónica, é dicir, a música que nos representa hoxendía e que non aparecen ningúres eh, en programas como este, nos vamos aquí a lanzar un pouco de flores nacido un 26 de outubro do ano 1934 en Berlín aínda está vivo, todo unha lenda viva da música experimental alemana, da música ambient da música electrónica, xunto con outra xente moito máis coñecida e que mm, compartiu bandas no caso de Cluster, coma Brian Hino a pese que o víamos, levaba por título Freudentanz Estamos aquí en Off Mental, a cara da música, na cara da radio, no programa 87. Estamos hoxe moi entretidos con Don Hans Joachim Roedelius, ouvindo música do seu álbum Vender Sub Bembit, do ano 1981. As pezas deste álbum son como pequenos paseos nun tío vivo, luminosos, divertidos, soñadores, con a transparencia cristalina e unha beleza naif que semellan renunciar ao experimentalismo en favor do puro disfrute sensorial. En Galeroy de Elius, a cada un dos cortes, a dose necesaria para a distorsión, o lixado, para que os sons non se san estridentes, senón doces e sinuosos, así como un pouco retro. Xa falábamos antes de ese recurso aos antigos sintetizadores. O básico, o puramente básico. Notas que entre Cluster, Ebrorian y No intercambiaron muy voz con sellos. Y hemos con una nueva pieza este álbum, este Aufleisen Sinan. Leisen Sinan, outras pezas do álbum Bender Sudden Beat, publicado no ano 1981. Formado musicalmente de maneira autodidacta, en 1968, Roy Deleu involucrouse na fundación Zodiac Free Arts Lab, junto ao artista conceptual Conrad Schnitzler, entre outros. Ademais, formou parte da comuna musical chamada Human Being. De maneira subconsciente, ao Zodiac Free Arts Lab volvedouse ao centro do underground cultural de Berlín naqueles primeiros anos 70. Aí, Roedelius coñeceu ao suizo Dieter Moebius e, en 1970, xunto con Conrad Schnitzler, outro dos grandes da música electrónica alemana daqueles anos, forman a banda Kluster con K. Banda que, posteriormente, pois pues, cambiaría esa K polo C ficando logo Cluster como dúo integrado por Moebius e Redelius tra a saída de Conrad Schnitzler para facer as súas cousas en solitario. A esta formación xa Cluster con C se llenadiría en unha ocasión en plan colaboración con resultados moi óptimos Brian e Mas deixamos esta pequena introdución á vida e obra de as andanzas pola nova música de Hans Joachim Roydelius, que nos está acompañando fantásticamente nesta primeira metade de Off Mental, a cara da música na cara da radio e volvemos. Volvemos a ese estupendo álbum do ano 1981 chamado Bender Sudbent Beat. Cada tema deste álbum é para paladear. Imos fin dar esta primeira parte do programa coa peza que fecha este traballo, Félix Austria, que nos seus compases agacha un alma de vals. Austria, se llamaba esta pieza que fechaba o álbum Vender Sudven Beat Cando sopla o vento do sul Hans Joachim Roedelius Ocupando toda esta cara do programa E damos la volta a casete de Off Mental Imos centrarnos precisamente en esa banda, en ese grupo Que mencionamos aquí, de pasada Durante estes 30 minutos Cluster unha banda alemán con diversos períodos, con diversos momentos, pero que en 1976 publica o que sería o primeiro traballo do dúo editado polo xilo hamburgués Sky Records. É exactamente o cuarto traballo da formación, despois de chamarse Clúster con K, transitan a Clúster con C, abandona a banda Konrad Schnitzler Básicamente, o grupo fica nas mans de outros dous dos seus primeiros integrantes. Dieter Moebius, o teclado, percusión e voz, é, como non, o noso estimado Hans Joachim Rodelius, que tamén está, neste caso, nas mesmas funcións. Falaremos deste álbum longo e tendido. De entrada, vamos a abrir boca con este tema homónimo que abre o álbum. Sobizoso. Clúster. Edicer, Dieter Moebius e Hans Joaquin Roydelius, 1976. Sobizoso, o álbum publicado por Sky Records, primeiro dos publicados nesta discográfica, Danburgo, na Alemaña, en 1976, pero cuarto na carreira desta de peculiar formación, Cluster. Cluster, o forma no ano 1971 en Berlín, con Conrad Schnitzler, fallecido en agosto do no 2011, por certo, Hans Joachim Roydelius, Nado no ano 1934 en Berlín E Dieter Nado no 44 en Suiza Tras dos LPs iniciais Klopp Feigen e Zwei Bostoi Ambos en 1970 co nombre, como decimos, escrito nas portadas Originalmente naqueles primeiros momentos con K Conrad Schnitzler marcha E entra no seu lugar outro Conrad Conrad Connie Plank O famoso productor falecido aos 47 anos no ano 87. Todos estes inician unha discografía dispar dentro do rock cósmico cos L.P.s Cluster editado no ano 1971, Cluster Dose 1972, Succa Sight 1974 e Sovies Oso 1976, que é o álbum que vamos aos aquí a, a escoitar nunha selección. Xa no ano 77 publican un sorprendente álbum publicado polos Cluster máis Brian Eno que aparece por aí. De feito, pues, todo isto que imos ouvirose non desa de ter unha influencia extraordinária respeito do que xa estaba a facer Brian Eno, a música ambiente e todo este tema. E xa no ano 1978 publican o extraordinario After the Hit, que xa o vimos aquí en edición de of Mental, se procurades no noso blogue, pues, ides a topar ese, ese programa. sa con Eno metido ahí a, en el xeo no grupo, xunto a Dieter Moebius e Hans Joachim Roedelius. En 1979 publican Grocer Washer, e en 1981 Curiosum, sendo este o último álbum antes da separación destes eh, Dieter Moebius, Hans Joaquín Rodelius para que eles comenzaran un pouco a facer as súas cousas en solitario Como ben escritastes na primeira parte do programa Imos ouvir unha peza máis deste traballo, no que logo insistiremos Isto leva por título Halva e a segunda das pezas Cluster, 1976 Peter Moebius e Hans Joachim Rodelius no proxecto Cluster, no ano 1976 e é moi, moi importante reseñar o ano porque, como ves aquí, pese ao ano pese a ese momento histórico, a verdade que esto está moi, moi, moi avanzado, era que realmente moi ben realizado tanto técnicamente como a nivel de creación todos uns pioneiros, estes da música electrónica, ese tránsito dos clusters con K, un pouco máis industriais, probablemente, máis experimentais, a estes outros máis dentro da liña de Brian Inno todo este tema da música ambient unha especie de pre-New Age pero con moitísima máis solidez moitísima máis calidade e cualidade, como esta vez. a ver, grupos que probablemente estean aí agachados na historia da música pero que son certamente a materia prima da música moderna que os ouvimos, incluso nas nas discotecas, todo isto a música trans e todo este rollo. Imos a acudir a un dos nosos blogs favoritos para afondar máis no tema, que sempre é, primeiro, máis cómodo, porque xa está feito, non son únicamente que temos que facer unha transcripción radiofónica e unha traducción ao mesmo tempo, Pero, por outra banda, tamén aproveitamos para reivindicar estes blogs que están aquí facendo un traballo estupendísimo e que son os blogs de cabeceira de Off Mental. O músicas, outros mundos, se chama este blog, .blogspot.com E eh, nunha entrada adicada precisamente ao álbum. Sobisoso, de Cluster, se conta o que segue. de Cluster, os seus integrantes, súese dicir que son o grupo máis infravalorado do crowd rock. Eu diría máis. Este sobexoso, 1976, está tan adiantado o seu tempo que case asusta. Hans Joachim Roedelius e Dieter Moebius, compoñentes da banda neste momento, gravarono en tan só dous días. Podríamos falar das súas conexións coa música cósmica daqueles momentos, da Escola de Berlín, de todos eses orixes do Ambient. Pero... Nos quedaríamos cortos a hora de definir todo o que contén este traballo, sobe Ten toda a complexidade da música electrónica dos 70, cando era un xénero punteiro na experimentación, e artistas tan diversos como os compatriotas Kraftwerk ou mesmo Tangerine Dream ian inaugurando autopistas enteras na música do noso tempo. E, ademais, ten toda a delicadeza da música minimalista ou da posterior New Age, inda que menos edulcorada quedome coideado ambiente, inda que tampoco he exactamente eso. 1976 Cluster con Hans Joachim Roedelius e Dieter Moebius nesta ocasión aos teclados percusión e voz respectivamente están ambos nesta peza que levaba por título Vandega Sobiesoso, este traballo que estamos aquí a ouvir en parte en Off Mental, na súa edición número 87 é modesto e inteligente pero nin tan modesto como unha atmosférica grabación de Brian Hino nin tan presuntuoso na súa intelixencia coma un complexo desenvolvemento de texturas de Klaus Schulze. Iso, quizáis, se debe a que os temas deste traballo sí que conteñen melodías. A diferencia da maioría do crowd-rock cósmico, a cosmische music, e tamén contan con ritmos, texturas e atmósferas. Mas todo o está tan perfeitamente equilibrado e ligado por un sutil carácter lúdico que quedamos encantados e sorrintes desde o primeiro instante da escoita. Imos cunha nova peza máis deste traballo a que segue consecutivamente, estamos seguindo a orde de momento, e esta leva por título Un Lightum, Clúster. O álbum de Cluster do dúo Hans Joachim Rodelius e Dieter Moebius, no ano 1976, eh, publicado por Sky Records. O título venga a ser algo así como Sempre Igual. E estamos nos últimos minutos de Off Mental, na súa adición número 87. No sé na cara do programa, postivemos a Hans Joachim Rodelius, co seu álbum Wendersubent Beat, canto, sopra o vento do sul e nesta carabe, pois aquí centrados con este maravilloso álbum de Cluster últimos segundos para lembrarvos que todos os detalles do programa os nomes dos temas sobre todo que están en alemán e claro, pues pois aquí hai certas limitacións e por suposto volver a escutar este programa e todos os demais, podedes encontrarlo en offmental con dúas efes punto blogspot punto está todo Tambén subimos todos os programas a archive.org e a iVox. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo o pequeno monstruo Marchamos con esta maravilla, que está tamén neste traballo, sobe e soso, sempre igual, esto lo da por título Es va einmal, Clúster, ata semana que vemos